7. Da sa Jehova til Moses, «Se, jeg har gjort dig til Gud for Farao, og Aaron, din egen bror, skal bli din profet. Du, du skal si alt det jeg befaler deg, og din bror Aaron skal tale til Farao, og han skal sende Israels sønner bort fra sitt land.» og jeg for min del skal la faraos hjerte bli forherdet, og jeg skal virkelig la mine tegn og mine mirakler bli tallrike i Egypts land. Og Farao kommer ikke til å høre på dere, og jeg vil måtte legge min hånd på Egypt og føre mine herrer, mitt folk, Israels sønner ut av Egypts land med store straffedommer. Og egypterne skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg rekker ut min hånd mot Egypt, og jeg skal i sannhet føre Israels sønner ut fra deres midte. Og Moses og Aaron gikk i gang med å gjøre som Jehova hade befalt dem. Akkurat slik gjorde de. Og Moses var 80 år gammel, og Aaron var 83 år gammel da de talte til Farao. Jehova sa nå til Moses og Aaron, «Hvis Farao taler til dere og sier, «Dere må gjøre et mirakel», da skal du si til Aaron, «Ta din stav og kast den ned foran Farao. Den skal bli til en stor slange.» Moses og Aaron gick så in til Farao og gjorde nøyaktig som Jehova hadde befalt. Og Aaron kastet staven sin ned foran Farao og hans tenere, og den ble til en stor slange. Men Farao tilkalte også vismennene og trollmennene, og også Egypts magipraktiserende prester ga seg til å gjøre det samme med sine magiske kunster. De kastet altså ner hver sin stav, och de ble till store slanger. Men Aarons stav slukte deres staver. Likevel ble faraos hjerte forherdet, och han hørte ikke på dem, akkurat som Jehova hade sagt. Da sa Jehova till Moses, «Faraos hjerte er uimottagelig. Han har nektet å sende folket bort. Gå till farao i morgen tidlig. Se, han går ut till vannet.» O du skal stille dig opp for å møte ham ved bredden av nilen, og staven som ble til en slange skal du ta i hånden. Och du skal si til ham, Jehova, hebrernes Gud, har sendt mig til dig og sagt, send mitt folk bort, så de kan tjene mig i ødemarken, men se, du har ikke adlytt ennå. Dette er hva Jehova har sagt. Ved dette skal du kjenne at jeg er Jehova. Se, med staven som er i min hånd, slår jeg på vannet som er i nilen, og det skal sannelig bli til blod, og fisken som er i nilen skal dø, og nilen skal stinke, og egypterne skal rett og slett ikke orke å drikke vann fra nilen. Deretter sa Jehova til Moses, «Si til Aaron, ta din stav og rek din hånd utover Egypts vann, over deres elver, over deres nilkanaler og over deres sivgrodde dammer, O over alt deres oppdemte vann, så det blir til blod. Og det skal i sannhet være blod i hele Egypts land, og i trekarne og i steinkarene. Straks gjorde Moses og Aaron dette, akkurat som Jehova hade befalt, og han løftet staven og slo på vannet som var i Nilen, for øynene på fara og hans tenere, og alt vannet som var i Nilen ble til blod, og fisken som var i Nilen døde og nilen begynte å stinke, og egypterne kunne ikke drikke vann fra nilen, og blodet fantes etter hvert i hele Egypts land. Ikke desto mindre gikk Egypts magipraktiserende prester i gang med å gjøre det samme med sine hemmelige kunster, slik at faraos hjerte forblev forherdet, og han hørte ikke på dem, akkurat som Jehova hade sagt. Farao ventet sig så om og gikk in i sitt hus, og han innstilte ikke sitt hjerte på å gi jakt på dette heller. Og alle egypterne begynte å grave rundt omkring Nilen etter drikkevann, for de kunne ikke drikke noe av vannet i Nilen. Og syv dager gikk til ende etter at Jehova hade slått Nilen.